Щоразу, коли вони наближалися, мітла Гаррі підстрибувала ще вище. Тоді близнюки трохи опустилися і стали кружляти під Гаррі, сподіваючись, очевидно, підхопити його, якщо він упаде. Маркус Флінт схопив квахел і забив п'ять голів, але цього ніхто не помітив. «Швидше, швидше, Герміоно!» бурмотів увідчий рон. Герміона – пропихалася до трибуни, де стояв Снейп, і ось уже підбігала до нього верхнім рядом. Дівчинка навіть не зупинилася, щоб вибачитися перед професором Квірелом, якого вона ненароком зіштовхнула. Бідолаха професор покотився на нижній ряд, а Герміона, підбігши до Снейпа, присіла на впочіпки, витягла черівну паличку і прошепотіла кілька ретельно дібраних слів яскраво-блакитне полум'я вихопилося з її палички і стрибнуло на край Снейпової мантії. Минуло, мабуть, секунд тридцять, поки Снейп збагнув, що горить його одяг. Його раптовий зойк свідчив про те, що Горміона виконала своє завдання. Сховавши вогонь до маленької бляшанки в кишені, вона пішла назад. А Снейп навіть не здогадався, що сталося. Цього було досить. Високо в небі Гаррі раптом знову зумів осідлати свою мітлу. «Невіле, можеш дивитися?» – вигукнув Рон. Останні п'ять хвилин Невіл заплющився і ридав на грудях у Геґріда. Гаррі швидко мчав до землі. І тут усі побачили, як він схопився рукою за рота, ніби його от-от мало знудити. Гаррі приземлився навкарачки, кашлянув, і щось золоте впало йому на долоню. «Я маю снича!» – закричав він, махаючи м'ячиком над головою. І гра скінчилася повним безладдям. Він його не піймала, мало не проковтнув. Ніяк не міг заспокоїтися Флінт ще з 20 хвилин після гри. Але це вже не мало ніякого значення. Гаррі не порушив жодного правила, а Лі Джордан і далі радісно вигукував результат матчу. Гриффіндор переміг з рахунком 170 на 60. Проте Гаррі цього вже не чув. Тієї миті разом з Роном і Герміоною він сьорбав міцний чай у Гегрідовій хатинці. «Це був Снейп», – розповідав Рон. «Ми з Герміоною бачили його. Він чаклував твою мітлу і щось бурмотів, не спускаючи з тебе очей». «Дурниці», – сказав Гегрід, який не знав, що діялося на трибунах. «Навіщо Снейп мав би робити щось таке?» Гаррі, Рон і Герміона перезирнулися, міркуючи, що саме розповісти Гегрідові. Гаррі вирішив сказати правду. «Я щось дізнався про нього», – сказав він Гегрідові. Він намагався пройти повз того триголового пса під час Гелловіну. Пес покусав його. Ми думаємо, він хотів украсти те, що стереже пес. З гегрідових рук випав чайничок. «А звідки ви все довідали про Флафі?» – запитав він. «Флафі? А вже ж! Це мій песик. Я купився його в одного грека, з котрим здибався торік у шинку». Я позичив його Дамблдорові для охорони. Для охорони чого? Все більше нічого не питайте, похмуро мовив Геґріт. Це найвища таємниця. Отак От то. Але ж снейп намагається те вкрасти. Дурниці, повторив Гегріт. Снейп учитель у Гокварці. Він такого ніколи б себе не зробив. «А чому ж тоді він намагався вбити Гаррі?» – вигукнули Герміони. Події цього дня безперечно змінили її думку про Снейпа. «Гегріде, я знаю, що таке закляття!»